Nya ord Ken USA Varifrån är Var är ifrån Varför Arbetar Arbetade Arbetat Här Finland Danmark Norge Island Japan Korea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 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Vokaler A E I O U Y O, ä, ö, a, David, Mats, e, Eva, Emma, i, Ida, Nils, o, Ove, Olle, u, Hugo, Ulla, y tyra ylva Å, åsa mons ä häger hägg ö Göta, östen konsonanter b c d f g h j K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, B, Bergman, C, Carlson, D, Dalberg. F, Forsberg, G, Gustavsson, H, Hansson, J, Johansson, K, Karlström, L, Lindgren, M, Möller, N, Nilsson, P, Persson, Q. Kvist. R. Rosengren. S. Svensson. T. Tranströmer. V. Viklund. W. Wallberg. X. Xerxes. Z. Sätterberg